Thank you. Aztrelena dugu eta aztrelen egiten egiten dugun bezalatxe, oarzo bidasoko itzaragoaz, urko txereste, kai xegunon! Kai xegunon urti! Emozendom! Ondo, zuek bai! Bai, mentxe, endalan, beti Dira, bezala! Bila, zene baietz! Bueno, datotzenak eta pasutakoak, e, oi hartzunen, e, garbi berria aurkeztu dute eta daian! bai hala da detallar que dura garbiguna berria eta bueno fiska bat e, aurrekoa handitu dute eta ertzenen zerbitzuak e, modika pa ba, bueno garbigunaren guzti hauek hobeto bateko. Bueno, eta konkistaren astea, za. Ba, joanada konkistaren astea egiten ari dira. Bueno, eh jende ostilan eta bueno, asteontan ere jarraituko dute merekin, eta bueno, luzatuko dela zume taztetan. Eh, bueno, una forron konkistaren 500. urte horra da urte eta horren harira ba bueno, egiten ari dira. Ba, eh, Nafarroako resumenaren gaineko ba jardunaldiak eta, eta e, oin artean e, oi hartzen dago. Eh, bueno, fiskate igortzenen Napartasuna ere aldarikatu dute. Eh, jarrunaldia horietan eta, bueno, sombetzela hostiletan aziziten ekiminak, eta, bueno, azte jarrituko ute. Mm -hmm. Bueno, eta, oi hartzun e, utzi eta horretara goaz, eska erosi anizko hitzaren gaixuen aldeko emanaldia egingo dute Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek e, hilaren emeretzian, ez da? baia da da. Kafasun haialdeingen uteiaren 19an negartzara barduko kiroldelegian Perrich e, eta Marimotoche paijazoak zarpikolora ikustizuna eman gutete eta bueno, zuko izan bezera, e, ba esklerosia duten gaixonaldeko kimena izango da. Hau da, e, bertan bilduko den diru guztia, ba bueno, gaixotasun horren kontra e, borrokaiteko bilduko dute eta eh bueno, bai udaleko eta bai eh zea e, eskleroski, kontra lan egiten daudenak, ba bueno, tilla egin zuten hitarrei, ba bueno, menetik aterako eta bueno, aldi hazeko kereza mota. Orduan, ekertasun keinu baitaz gain, ba bueno, pasatzeko aukera ere izango dute. eta pontika hartuko dugu, izan ere, e, Kabia Espazio Kreatiboa ez zabalduko da, eta Baila, e, kabia espazio kreaktiboa ba, erritarrekin, erritarren zako eta parte hartzerako, e, sortu guten da, kabia pontikan e, zalduko dute, e, astunda zalduko dute, zuzen lehere ostia eta bertan, ba, bueno, emamia do, kabiaren funtxe, ba, bueno, erritakak dira. Horro e, espazio baxariko dute, kupula bat artean, e, bilkuraak, erakusketak, e, konzertuak eta bestelako manaldiak egiteko, eta errenteriko gudarak e, oso barbidu, ba, bueno, tira, e, kabiaren funtxa erritarrak direla. Horroan, erritarra izabaldu diete, eh bertan eta dituzten espazioak eta espazioen jabe herritarrak e, izango dira izan ere horretik herritarrak e, biltzen ari dira kabiaren inguruan eta bueno kabiari norbaitere forma eta kabiari edukiñameteko ba bilkurak egin dituzten eta ostirala honetan ikusiko du ba bueno, e, duten eta kabia espazioak e, zen ze hortasun hartzen du Mm -hmm. Bueno, hori horretari dagokionez, e, pasairagoaz, hondakina kudeatzeko ereduberriaren aldeko mozioa aurrera ateratu dute bilduk eta pasaiako eskerrak la lla rada jondo nostira lehen udal bat itzuten, pasaian ezazki printzipeko aterritan bertan la jende asko juntzen eta bueno itzen e, zituzten gain artean hondakinen e, beldi bizkitarien izantzen basaikoko e, bildu eta sea e, pasaiko ezkarakada e, bost duten mozio izantzen ba bueno fiskat hondakina e, kudeatzeko beste eredu baten aldein martula pasaiak, eta eredu no, eredu horren alde ba bueno hartu ziren bialde arteak hots nagusitasuna izant zuten pozketan eta eredu horren alde ingutela ba bueno e, adriazu utete datozen astetarako datzen jaute kant eta e, espresuki emozio horretan atezatekoa adierazten ez balare, ba bueno, eh paseko ba, bueno, bide horretatik joteko asmodula eta eh ustialeko izan zen, ba bueno, bide horretan joteko lesengurratza. Mm -hmm. Bueno Eta bestalde alde, eritz, e, sein San Juan Darrak gasteizko maratoia, irabazi du. Ba, iara da, e, ato gintzuten, gasteizko maratoia, eta, bueno, en eritz sein San Juan Darrak e, lehenengo posto alurtu zuen bertan, eh, emakumen e, señor maian lehenengo izan zen, da, emakumen absoluto maian lehenengo izatzen zen San Juan Darra, eta, bueno, sen barra da, ba, aurten oso maita honan lortzen ari dela, en eritz, sein. Gaina orain maratoiak ba, eta maratoiak egiten hasi dira, baurreko programo txagoetan ere parte hartu zeinak eta maita osuena lortu ditu, tartean artean eh, donostiko liratona bainatira, eh maratoietar hasida sein eh tal lelengoan, gain gasteizkoan eh garipena hartu dago, ba bueno, seineke ez da kara esperientziandik maratoietan, izan ere ba bueno, eh gasteizkoalde bere maratu, maratu izan da eta bueno, bertan pasatu du, irabazi du. Gainan samar dago, bertan maila desienteko eh, arreta txotela. Uh -huh. Bueno, eh des Grafit, bueno, ezagit kontatu seamanio ni deskuit unez eta lebizitatozenak aipatzen pasatutakoak beharrean. Bai, alagar. <laughs> Des, Deskuidoa bugatuko dugu lezurekin udaleku ireketan izena eman daiteke. Baia da, e, udali begira jarri dira lezunez bai eta bueno, udaleku irekiak e, aurrentzako ekimena da eta horietan e, izena eman daiteke jaren 17 arte. E, kota mm -hmm. bat horrendu urte bertan parte hartu leutenek eta gustaien e, zehar ba izena eman izango dute ba bueno, lezun bertan eta berdanetarazotik anpora hain e, e, ekimenez gozatzeko. Orduan e, nor bertan saldutu izena emateko epea kota bat horrenduta gustaiean e, ba bueno aufrak eta gastetxoek izango tez egin lezun mm -hmm. eta inguruko mendekoste... errita jak berotzen ari dira. Bai, argokotan esan duen, ba bueno, leengo jai handiek nolet ez ateko, auzoetan jaiak itenen ideat, aingo de ja, ba meiko ez ta ekartzen, bueno, leengo jai handiek nolet ez ateko, ba lezoko direla. Mugitzen hasi dita ditaldezon, gainea asko, ba bueno, e, hasi da biltegasida, jai-patzerra ere, hor pinilla nabilanean eta izan e, bada do, ba bueno, jai giroa e, lezok nagusitzen dira pizkaneka, gainaren hasida ningo diren jai, oietarako. Mm -hmm. Bueno, eta oan bai, parte dutakoak, eh? De de eskuito Bueno, eh dugu eh herrira mugimendoren aurkezpena herrian. Baia la da oihartu le herriaren mugimendua aurkeztu zen eta e, bueno, bertan lanerak guztuetan helburuak ezarratu zituzten. Esan bar dago herria sortzeko horretik kan, lan lanhandia lan egin dela eh oi hartzenen eta bertalde eta gile eta normenako konpatekin dutela herridaren, bueno, gaitasetako filosofialekin eta e, da honeko lanean hasida eh herria. Hortartan nere egonten ba, bueno, pertsonekin betetako arronka hori, arronka hori bete gintzen, izan ere ba, bueno, autobusa hartu zuten e, oi hartzunainek hartzea, eh betetako autobusa, eh modu simbolikoan badare, eta bueno, e, herriro aldean beste herrietan ere, herri mugen duan lehenan ezidan, eta, bueno, pixkate, perso eta ez lehen eskubin aldeko, e, aldarri hori, gure herritako kaletan, brago. Mm -hmm. Bueno, eta, besta alde, ez, ze sangotugu, e, herri batzarra antolatu dutela, pixkate, egoera ekonomik hori begirazta. Eh? Bai, ala dugu, dalak antolatu du herri bat errori, hilaren e, amaseireko uzalena nahi duena da, ba da, bueno, eh udalak bizitzen eh goera ekonomikoa, zein den herritarri esan. Eh goera ekonomikoa ez da ona, sentu eh esparro gustita eta, eta bueno, udalaren ere hala da. Izan ere gaine udalean, ba bueno, e, e, foru funtsaren ba, diru ekarpena e, dela eta, ba bueno, izan ditu izanditu hoy hartzun udalak, beste udalek. Bezera, ta bueno, eh oiartzunek itzuli bardia foru funtsari, ba, diru diru mordua. Horrela, e, eta hori horrela izan da, ba, bueno, dira. E, Finantziazioa lehazak dituzte udalek, e, dira itzuli bareta aldeundiari, eta e, buruzketzak agon dira horren nondoridaz. Hor duan, or, berri herritarra gemateko, herri batxarra, amaseian, hori hartu den. Mhm. Mm bueno, eta gehiago ere bad badugu, e, lezon, basarri itarrentzako laguntzak prez ditu, udalak guztira, hamar mila euro. Baila da, e, lan da lanean muan, ba, lan itarrentzako hamar mila euro bestatu ditu e, lezoko udarak. Iaz, 9.000 euro izan zinen, eta, bueno, eh, lehen no jartunen kaso nahi patut, eta, bueno, lezu konen zerako bada, eh, murruz eta ba eh aurreko duenbait partidatan, terminean ere, eh Baserritarrien mandeko diplomuntzetan eren buruzketa egonda mantira. Eh lezoko doa jakinera zituz, ba bueno, 10.000 € dituzten eh berrak hasetuko dituztela eta e, dire laguntza hauek ere nabarmendu dituzte, ba bueno, garrantzitsua dira. Izan ere lezun badago eskoa, baina landerekoa ere oso garrantzitsua da eta hori ez dute aparte utzi nai horregatik, Ba urten, esatu dira ba a liketatiku gehien bideratzen, ba partida horretarako. Bueno, eta segi jago lezon. Bai, Imanol iman Artola 80 taldea ere eh? eingo dute ekainaren betetik hamarra, 24 e, urduko fubito txapaketa da eta bueno, zona hondialdo eskualdean, eh, iaz esaterako, ba bertan egon ziren leian 24 e, talde eta bueno, zenbadago ba 24 taldeko kupori urtelu urtelu betetzen den eta bueno, altrazier kasatuen, ba liketa ezkarri barutela taldeek, eh, Imanol Artola 80 taldean parte hartzeko. Izena metodoia Zabalita go. Horretariko bado de txoko batzuk eta, bueno, e, xamarrado, eka niren behatzitik amarrea, hogita laborduko judito txapelkitali, lezo ningautela berrizere. Uhum. bueno Eta lezo utzi horretaragoaz, azkenean egin dute, sagardo eguna Bai, azkenean egin dute, barranza marco dugu, da, dute, eta azkenean egin dute Eta, bueno, e, johan den azteko batean, ba, bueno, egur, egur aldi agatik egur aldi usotxarra gintzun da Eta, bueno, zuten sagardo e, eguna egite likitan Eta, bueno, ez da bonuntaren batean dute e, e, Egur lagundu zuen, beraz, e, jendea horbiltu zen rentzeria Eta, bueno, prestagiroan abarri ezen zen rentzerian Hortuan, e, bueno, antolatzea ekin zindu Eta, guztu laude, amenda behean ba bueno bihar eh, itsaren paperako edizioan emago eh, dugu sahar daguneko zausketalen Uhum. Bueno, hortzen, eh, ba, horretako, ze azkenien, eginda Eta Turin, eh, aipatuko dugu, maiaz, igoda, azken, eh, bueno, azken urteotan ez da finnibile, baina orain badirudi, ba, ba beresuatu duela, joku, ez da? Ba, jala, turin, maiaz, da azken urteetan, regional, horrezko, ba, noritako kalbarioa, ba, basatu du, barrenteliko taldeak Eta, bueno, joan denlaren batean, e, bosteta utxile, pandelian iraziendoren, irazien ba, bueno, maiaz, igoda, turin Eh, horreza desan edo, bau, no? atoran urtean derbiazko izango bitu gugula horrezko eh, reginol maian hau da, oi hartzun turin, turin oi hartzun pasaia, trin txerpe, dira denak lehian eta, bueno, zambar dago maia horretan eskualeko taldezko izango durela eta, bueno, ikusi da eh, turin ezera maten duen, izan ere, bueno eh, errendeerik ipuzkako irugarren erria da, biztan lehiago kionez bintzat eta, bueno, eh, turin bezalako hain behar negotean, ba, bueno, zen, Koska gora egin dute, dekosebasko bat ozen urtetako zeplantan benedut dauden e, futbolari dauken, zerren terri mm -hmm. Hortxe, ba, turin zoriondoko dugu, eh? eta, pasairagoaz, marealta eguna egin dutean txon. Ba, elaru batean eguna egin dutean txon. E, mare alta da, ba, bertako molina horreka garbitzea, e, urtetik urtera gero hobeto dago Molina berreka, ba fiskanekar ba espeziak eh arraiekin agertze hasi dira, baina liberean e, herritarrek ba bueno, gastak botatzen dituz tarekara. Eh joanalarun batean esaterako, ba marealtatik hasot e, zituzten ba supermarketutako horrak, eh gurpilak e, eta bestelako tramonkulu pillak hasot zituzten eta horrekin garbigeratzen da, ba bueno, bai, fiskanekar regeneratzen edo birgatzen aida marealta. E, bertako industria jarduera lagarik e, bertako industria jarduera ba bueno e, ja dagoelako bertan e, pasetikan kanpo lezamendutrakoa baina aliberan herritarrak jetuzte zeintzan bare mare alta orduan ba bueno eh elburuko ezazuan zanmeteko mare alta gunak. bat eh mareta garbitzea eta bigarren herritarri izatea ba ez dela zeikindu behar herriko erreka Uhum. Bueno, ba, hortxe, ba, pasaian e, berri bat, eta bigarrena, jaizkibel, mendizale talderen mendi aztea, gaurraziko da. Ba, gaurraziko da, e, antxoko mendizale talderen e, mendi astea. Beti bezala antxoko kuturetxean, ba, bueno, e, ikusentzulezkoak, etzaldiak, etzaldiak, etzaldiak, etzaldiak izango dira. Etzaldia, etzaldia, etzaldia. Aliberean, eh, bueno, Emaldintokiak airekuski da bajardu dute, eh, Mendiko garazkiekin, eta bueno, ordezten marrago, ba ikusitzen artean, ba bueno, e, tre minutik ezita, ba, eh, Iparpolora, gure jaia eta bueno, teatari gozatzeko izango da Jaizkiberen mendiazteaen klasiko bihurtu da antjo, e, antjo komenditzalen bajarduera hori eta bueno, urtero zela arrakaste izango dula suposatzen dugu. Uh -huh. eta amaitzeko, arpegiatzeko aukera. Baia la, arbitsuko duzen eta arraxenan eurtez, e, telefonu zaitzea da. Telefona manguizuet, hausera. Bezzi zero bi, ZORS TV, zero bi, zero bat. Baurko, etxe beste oarzo bidasoko hitzakot zuzenaria mina esker jasker, beste azte-betez gurean izategatik, izan hando eta hurrengo azte erarte? Bai, minaskarztu